Дуже мало таких місцевостей, де це має робити батько молодої. Ілоді також бояри беруть участь у цьому обряді, розплітаючи косу дівчини кінцями своїх палець. Після того, як косу розплетено, до молодої підходять дружки, щоб розчесати їй волосся, і роблять це, мастячи його маслом та медом. Цей звичай також спостережено в індусів періоду вед. Потім чіпляють в волосся молодій багато монет, подарованих від молодого, а також окрайчик хліба. А батько молодої, тітки та сестри перших додають кілька головок чеснику, як талісман, що охороняє проти всякого лиха, що може трапитись. Потім заплітають, як і раніше, волосся в одну косу і укладають його на голові на кшталт вінка. Це в останнє молода носить дівочу зачіску. Її мати кладе їй на голову останній вінок, який вона має дістати. Пісні, що їх співають при тому, повні вабливої поезії – Молода прощається своєю косою, що була її окрасою, а також символом її дівоцтва. Вона каже, що тільки кохання до молодого мало силу примусити її до рішення вступити на цю путь. Серед цих пісень є одна, що належить, очевидячки, до найстаршого типу. А в ній дівчата запитують молоду, де ті її ковалі, що кували її золоту косу? Хай прийдуть вони розкувати її тепер. Хай візьмуть собі те золото, що з нього вона зроблена. В іншій пісні дівчина сидить на камені. Просить свою матір розплести їй косу. Мати їй відповідає, що дружки зараз це зроблять. Ще в іншій пісні говориться: приїхали паничі, взяли косу під мечі. Запис Чубинського. За наших часів знаходимо ще кілька рис цього звичаю гуцулів, українців Галичини. Вони прив'язують кінці коси молодої до причілку. І сам молодий або старший боярин обрубує кінці коси одним ударом топірця. Гуцули мають маленькі топірці на своїх палицях. Це ритуальне одрізування волосся дівчини, яке символізує жертву ним богам, знаходимо усіх індоєвропейських народів, починаючи з стародавніх індусів. І так само і у народів інших рас, як от у ацтеків, наприклад. У сучасній народній поезії, особливо в українців, одрізати косу дівчині чи зняти з неї вінок – символ того, що вона втратила дівоцтво, А для неї це велика ганьба. Майбутнє подружжя йде до церкви разом або окремо. Так чи інакше, але поїзд молодого мусить іти разом з світилками, що з них одна несе шлюбні свічки, а друга – мечі. Звичайно, стару шаблю, часто дерев'яну, оздоблену квітками, стрічками тощо. Цей ритуальний меч являє собою сполучення зброї з наподобленням ще старішим – з грецьким тирсом. Мати молодої звичайно застається вдома. І взагалі це було б великою непристойністю з боку батьків бути присутніми на вінчанні. В цьому також вбачають відгомін стародавнього способу умикання молодої. Примітка. Меч роблять так а зрізують з хліба верхню шкуринку у формі кола. Встромляють туди до половини шаблю, а то й просто палицю. Поверх хліба до шаблі прив'язують васильки, гвоздики, чебрець та інші квітки, а також свічки.